Castelul Pista 31 1 Capitolul al 20-lea Când se trezi, Ca a impresia că abia adormise. Camera era la fel de goală și de caldă, pereții erau întunecați, becul de petești stins în fața ferestrelor noapte. Când se întinse, astfel încât perna căzut pe jos și scândura și butoaiele scâțâiră, Pepi se apropie numai decât. Află de la ea că era seară și că dormise mai bine de 12 ore. Birtășița întrebase de el de mai multe ori în cursul zilei, iar Ghersteker, care așteptase aici în întuneric dimineața, în timp ce ca vorbise cu Birtășița, dar nu mai voise să-l deranjeze apoi pe K, venise între timp odată ca să vadă ce face și apoi se pare că venise și Frida și stătuse un moment lângă ca, dar probabil că nu venise din pricina lui, ci fiindcă avea mai multe lucruri de pregătit aici, căci seara urma să-și postul de odinioară. Pe semne că nu-i mai place de tine, întrebă Pepi, aducând cafea și cozonac. Dar întrebarea nu era pusă cu răutate în felul ei de mai de mult. ci cu tristețe, ca și cum ar fi făcut cunoștință între timp cu răutatea lumii, față de care orice răutate personală e neputincioasă și lipsită de sens. Vorbea cu de parcă ar fi fost o varăș de suferință, și când acesta gustă cafeaua și ei îi se păru că el nu găsește destul de dulce, alergă să-i aducă zaharnița plină. Tristeța nu împiedicase însă să se gătească azi, poate mai mult încă decât data trecută. Avea o mulțime de panglici și funde împletite în păr, peste frunte și la tâmple își făcuse bucle cu fierul, iar la gât purta un lănțișor care atârna până în decolteul adânc al bluzei. Când Ca, de mulțumire că-și făcuse în sfârșit, odată somnul, și că bea și el o cafea bună, se apucă să tragă de o fundă ca să o desfacă, Pepi îi zise obosită, Eh, lasă-mă! Și se așeză lângă el pe butoi. Ca n-a avut nevoie să o întrebe ce -o doare, căci începuia singură să-i povestească cu privirea țintită asupra ceștii de cafea, ca și cum nu s-ar putea dedica în întregimene cazului ei, chiar când vorbea de el, fiindcă asta i-ar depăși forțele. Înainte de toate, ca află că el este în fond vinovat de nenorocirea ei, dar că nu e supărată pe el din pricina asta, și dădu din cap cu suplețire, în timp ce povestea, ca să preîntâmpine protestele lui. Întâi, el o scosese pe Frida din bit, făcând astfel posibilă avansarea lui Pepi. Altfel, ar fi fost inimaginabil ca Frida să renunțe la post. Stătuse la teșghea ca un păianjen în pânza lui... Avea fire de legătură peste tot, pe care nu mai aleștia. S-o scoți de aici, împotriva voinței ei, ar fi fost cu neputință. Numai dragostea pentru un om de rând, deci ceva ce nu cadra cu situația ei, putea să o gonească din post. Dar, Pepi, se gândise ea vreodată să obțină postul acesta? Era cameristă, avea deci o slujbă mică, fără perspective, și nutrise speranțe de viitor ca orice fată. Visele nu pot fi interzise dar nu se gândise cu seriozitate la o avansare. Se învățase cu ce avea. Și apoi, deodată, Frida dispăruse din bit, asta se petrecuse brusc, așa că birtașul nu găsi dată o persoană potrivită ca să o înlocuiască. Privirea îi căzuă asupra ei, care, firește, avusese grijă să se pună la vedere. Pe vremea aceea îl iubea pe ca cum nu mai iubise pe nimeni. Stătuse lung de-a rândul în cămăruța ei întunecoasă, din subsol, pregătită să petreacă acolo neobservată ani în șir, în cazul cel mai rău chiar și toată viața, și apoi apăruse subit ca un erou, un eliberator al fetelor, și îi croise și ei un drum spre lumină. E drept că el nici nu știa de dânsa, nu făcuse asta de dragul ei, dar asta nu-i scădea din recunoștință. În noaptea premergătoare a angajării ei, angajarea nu era încă sigură, dar foarte probabilă, petrecuse ore întregi, stând de vorbă cu el, și i la ureche ce recunoscătoare îi era. Și fapta lui crescu încă și mai mult în ochii ei, prin aceea că persoana cu care se împovărase era tocmai Frida. Era ceva de un altruism de neînțeles, pentru că pentru a o scoate la lumină pe Pepi, o luase pe Frida ca iubită. Frida, o fată lipsită de frumusețe, mai în vârstă, slabă, cu părul scurt și rar, și apoi o ființă ascunsă, care avea mereu secrete. Lucru ce se poate explica prin înfățișarea ei. Având o față și un trup pe care toată lumea le vedea cât sunt de lamentabile, simte nevoia să aibă alte mistere necontrolabile, cum ar fi de pildă, pretinsa ei legătură cu clam. Pepi mai abusese pe atunci și gânduri de felul acesta. E posibil să o iubească într-adevăr pe Frida? Nu cumva se înșală sau o înșală doar pe Frida. Și atunci rezultatul întregii povești ar fi numai și numai ascensiunea ei, Pepi, și atunci ca își va recunoaște oare eroarea, sau poate nu o să mai vrea să o ascundă și nu va mai voi să o vadă pe Frida, ci doar pe Pepi. Asta nu era neapărat o închipuire nesăbuită a ei, căci putea să se măsoare cu Frida ca femeie. Nimeni n-ar nega asta și, în fond, ceea celor lor se pe pentru moment, fusese înainte de toate situația Fridei și strălucirea, pe care Frida se pricepuse să-și o atribuie. Așa că Pepe visase că, având ea acum acea situație, ca se va apropia de ea cu rugăminți, iar ea va putea decide fie să-l asculte și să pierdă postul, fie să-l respingă și să-și continue ascensiunea. Și se hotărâse în gând să renunțe la orice, pentru a se coborâ până la el și a-l învăța ce e dragostea adevărată, aceea pe care nu o poate afla la Frida, și care e independentă de favorurile și onorurile lumii. Dar apoi totul s-a petrecut altfel, și din vina cui? Din a lui Ca, în primul rând, și din pricina și retenii Fridei. Dar din vina lui Ca, înainte de toate, căci ce vrea el în fond și ce om ciudat este? Spre ce tinde? Care sunt lucrurile acelea importante care îl preocupă și care îl fac să uite cei mai bun și mai frumos? Pepi este victima acestei ciudățenii. Și totul e o prostie. Totul e pierdut. Cine ar avea forța să pună foc întregului handomnesc și să-l facă scrum, dar complet, ca să nu rămână nici măcar o urmă? Așa cum alți o hârtie în sobă, acela ar fi astăzi alesul inimii ei. Da, va să zică, își urmă povestirea Pepi. Ea început să lucreze în sala birtului acum patru zile spre prânz. Nu e o muncă ușoară, baia aproape ucigătoare. Dar și ce poți obține nu e nimica toată. Nici înainte Pepi nu trăise ca un pierd de vară și chiar dacă nu abusese pretenția, nici măcar în visurile ei cele mai îndrăznețe, să ocupe vreodată acest post, observase totuși multe, știa ce e cu situația asta, nu acceptase neprevenită. Nici nu poți să o iei în primire nepregătită, fiindcă atunci o și pierzi din primele ceasuri. Mai ales dacă te-ai apucat să te porți aici în felul cameristelor. Dacă ești cameristă, ai impresia cu timpul că ești pierdută și uitată. E o muncă asemănătoare cu cea dintr-o mină. Cel puțin așa e în coridorul secretarilor. Zile întregi nu vezi pe nimeni, în afară de câțiva împricinați, care se strecoară furișându-se, fără să îndrăznească să ridice ochii, și în afară de celelalte două-trei cameriste, care sunt la fel de amărâte. Dimineața n-ai voie să ieși deloc din cameră, atunci, secretarii vor să rămână singuri între ei, mâncarea le aduc servitorii din bucătărie, cu asta nu ne ocupăm noi, fetele, și nici în timpul mesei n-ai voie să te arăți pe coridor. Numai când domnii lucrează, cameristele au voie să deretice camerele, dar firește nu pe cele ocupate, ci doar pe cele goale, și acolo însă munca trebuie făcută în liniște pentru a nu deranja activitatea domnilor. Dar cum e posibil să faci curat fără gălăgie, când domnii locuiesc mai multe zile în șir, în camere, și mai ales când servitorii, banda asta de jegoși, umblă și ei pe acolo. Așa că în momentul în care camera încape pe mâna noastră, e într-un hal că n-ar putea o spăla nici apele potopului. Într-adevăr, sunt niște domni mari, dar ești silit să-ți învinci cârba ca să faci cura după ei. Cameristele nu au cei drept prea mult de lucru, dar e o mâncă zdravână. Și nu auze o vorbă bună, mereu numai reproșuri, mai ales pe acesta, cel mai chinuitor și cel mai frecvent, că în timpul curățenii s-au pierdut acte. În realitate nu se pierde nimic, fiecare hârtiuță o predă în birtașului, dar acte se mai pierd, numai nu de către noi fetele. Și atunci vin comisii, fetele trebuie să-și părăsească odăile și cei din comisie scot tot ce prin pat, că fetele n-au nimic al lor, cele câteva lucrușoare în cap într-un coși, și totuși, comisia cercetează ore întregi. Bineînțeles că nu găsește nimic. Cum să ajungă actele acolo? Singurul rezultat e că birtașul își transmite totuși vorbele de ocară și amenințările din partea comisiei decepționate. Și nici o liniște, nici ziua, nici noaptea, gălăgie tot timpul, diz de dimineața și până în miez de noapte. Dacă cel puțin am fi silite să locuim acolo, dar nu se poate altfel, Fiindcă și în răstimpul dintre munci sunt de adus mărunțișuri de la bucătărie când sunt comandate, iar asta e treaba cameristelor, mai ales noaptea. Mereu te trezești cu câte o bătaie cu pumnul în ușe, se dictează o comandă, alergi jos la bucătărie, îi scuturi pe băieții bucătari adormiți, pui ceștile cu băuturile cerute în fața ușii tale de unde le iau servitorii. Ce triste sunt toate astea! Dar nu asta e cel mai rău lucru. Mai rău e când nu se comandă nimic și întoiul nopții, când toată lumea a trebuit să doarmă și cei mai mulți chiar dorm, cineva umblă uneori pe furișate în fața ușii cameristelor. Atunci, fetele se dau jos din pat. Paturile sunt așezate unele peste altele. Spațiul fiind redus, toată odaia fetelor fiind de fapt decât un fel de dulap încăpător, cu trei mari sertare, ascultă la ușe, îngenunchează, se strâng în brațe de frică. Și mereu se aude că se tot învârte pe acolo cineva pe furiș. Până la urmă ar fi aproape fericite dacă acel cineva ar intra în sfârșit, dar nu se întâmplă nimic, nimeni nu intră. Și mai trebuie spus că nu-i neapărat vorba de un pericol. Poate e doar cineva care se plimbă în fața ușii, se gândește că ar fi bine să comande ceva și nu se poate decide. Poate că e doar atât, poate că e totuși cu totul altceva. În fond, nu-i cunoaștem bine pe domni. abia dacă îi zărim. În orice caz, fetele se topesc de frică în cameră și când zgomotele de afară încetează, se sprijină de perete și nu mai au nici puterea să se urce din nou în paturi. Asta e viața care o așteaptă din nou pe pepi. Încă din seara asta urmează să-și locul în odaia fetelor. Și de ce? Din cauza lui ca și a Fridei. Înapoi, deci, la viața asta de care abia pase, datorită cei dreptului ca, dar și propriilor ei sforțări. Căci, în general, fetele se neglijează în acest serviciu, chiar și cele mai îngrijite. Pentru cine să se mai dichisească? Nimeni nu le vede, cel mult, personalul din bucătărie. Fata care se mulțumește cu atât, n-are decât să se gătească. Încolo, însă, își petrec tot timpul în cămăruța lor sau în camerele domnilor, unde nu merită să intre în rochi curate. Ar fi o nechipzuință și o risipă. Și mereu numai lumina artificială și în aer închis. Se încălzește mereu. Și în fond sunt veșnic obosite. Singura după amiază liberă din săptămână o folosești cel mai bine dacă dormi liniștită, fără frica nocturnă, în vreun colț al bucătăriei. Pe urmă a fost brusc mutată în cârciumă, unde presupunând că vrei să fie apreciată, Trebuie să corespunzi unor cerințe exact opuse. Aici, fiind mereu expusă privirilor, și anume adesea privirilor unor domni foarte răsfățați și atenți, ești obligată să ai o înfățișare cât se poate de distinsă și de plăcută. Mă rog, era o cotitură. Și Pepi poate susține că n-a neglijat nimic. Știa că are aptitudinile necesare pentru acest post, ba era chiar sigură de asta, și această convingere o păstra și acum, nu i-o putea răpi nimenea, nici chiar azi, în ziua înfrângerii ei. Greu fusese doar să facă față la început de tot, fiind obiată fată de serviciu, fără rochii și fără podoabe, mai ales că domnii au răbdare să aștepte până te adaptezi, ci vor să aibă numai decât, fără tranziție, o chelnăriță așa cum se cuvine. Altfel îi întorc spatele. S-ar zice că pretențiile lor nu sunt exagerate, de vreme ce Frida le putea satisface. Dar nu e așa. Pepi reflectase mult la aceste lucruri, se și văzuse destul de des cu Frida și câțiva timp dormise chiar cu ea. Nu e ușor să o dibui pe Frida și cine nu bagă bine de seamă, dar care dintre domni bagă bine de seamă, pe acela îl induce numai decât în eroare. Nimeni nu știe mai bine decât Frida însăși, ce lamentabilă îi e înfățișarea. Dacă o vezi de pildă pentru prima oară desfăcându-și părul, te ei cu mâinile de cap de mila ei. O fată ca ea n-ar trebui să fie nici măcar cameristă, dacă lucrurile s-ar petrece după dreptate. Asta o știe și ea și nu odată a plâns noaptea din plicina asta, lipindu-se de pepi și înfășurându-și capul cu părul acesteia. Dar când e ocupată, toate îndoierile dispar, se crede cea mai frumoasă și știe să sugereze ideea asta oricui. Cunoaște oamenii, asta e marea ei artă. Minte și înșală repede ca lumea să n-ai bătim să se uite mai bine la ea. Firește că asta nu merge decât pentru moment, oamenii au ochi și până la urmă se încredă în ei. Dar în clipa în care își dă seama de acest pericol, a și inventat un alt mijloc, în ultima vreme de pildă, relațiile ei cu clam. Relațiile ei cu clam, dacă nu crezi ce spune n-ai decât să cercetezi. Du-te la clam și întreabă-l, ce șmecheră, ce șmecheră. Și dacă cumva n-ai curajul să te duci la Clam ca să-l întrebi așa ceva, dacă poate n-ai fost primit pentru chestiuni infinit mai importante și Clam îți este poate cu totul inaccesibil, nu mai ție și oamenilor ca tine, căci Frida de pildă de la el când vrea, dacă lucrurile stau așa, poți examina totuși chestiunea, n-ai decât să aștepți. Clam nu o să tolereze multă vreme răspândirea unui zvonat de mincinos. E fără îndoială știat să afle ce se vorbește despre el la și în odăile mușteriilor, toate astea au o mare importanță pentru el și, dacă sunt neadevăruri, le va desminți pe loc. Dar nu le desminte. E, eh, atunci nu e nimic de desmințit și e purul adevăr. Ce se vede e doar atât, că Frida îi duce berea în cameră și iese de acolo cu plata. Dar ce nu se vede, asta povestește Frida și trebuie să o crezi. Și nici măcar nu povestește că doar nu o să divulge asemenea secrete. Nu, secretele se divulgă de la sine în jurul ei și de vreme ce s-au divulgat printr-încăneală, sigur că nu se mai sfiește nici ea să vorbească despre ele, dar cu modestie, fără a susține ceva, pomenind doar de cele și așa în general cunoscute. Nu la toate. Nu spune de pildă de clam că bea mai puțină ca înainte de când îl servește ea, nu cu mult mai puțină, dar totuși vizibil mai puțină. Asta poate avea, cei drept, diverse cauze. Poate e o perioadă în care îi place mai puțin berea sau te pomenești că, fiind Frida la mijloc, uită să mai bea. Oricum, oricât ar fi de surprinzător, Frida e iubita lui Clam. Și ce e bun pentru Clam, cum să nu fie bun de admirat și pentru alții? Și așa, Frida a devenit, dintr-o dată, o mare frumusețe, o fată ideală pentru postul de chelneriță la birt. Ba, aproape prea frumoasă, având prea multă putere, Așa că nici nu-i mai ajunge situația de la abit. Și, într-adevăr, oamenilor li se pare ciudat că mai ocupa acest post. E mare lucru să fii chelnăriță la Bilt. Fiind acolo, legătura ei cu Clam e ceva de îndecrezare, dar dacă a devenit iubita lui Clam, de ce o mai lasă să fie chelnăriță, mai ales atâta vreme? De ce nu o face să avanseze? Poți să le spui oamenilor mult și bine că nu e nicio contradicție, Că o fi având Clam anumite motive să procedeze așa sau că înălțarea Fridei va urma poate chiar foarte curând, toate astea nu prea au efect. Lumea are anumite idei despre lucruri și cu toată îndemânarea nu-i face să renunțe la ele până la urmă. De fapt, nu s-a mai îndoit nimeni că Frida ar fi iubita lui Clam. Chiar și cei care știau pe semne mai bine obosiseră să se mai îndoiască. Fii iubita lui Clam în plata Domnului, își ziceau. Dar dacă ești, vrem și noi să o constatăm, văzându-ți ascensiunea. Dar nu se constată nimic. Frida rămase la teșghea ca și până atunci și pe ascuns se bucură tare că totul rămase cum fusese. În ochii oamenilor însă pierdut din vază și nu putea să nu remarce firește, că de obicei observă lucrurile înainte ca ele să existe. O fată cu adevărat frumoasă și demnă de iubit n-are nevoie de artificiu odată ce s-a adaptat serviciului din bit. Atâta vreme cât e frumoasă, poate rămâne acolo, afară de cazul că intervine o întâmplare deosebit de nefericită. O fată ca Frida însă va fi mereu îngrijorată să nu-și pierdă postul. Firește că nu o să arate fiind deșteaptă, mai degrabă se plânge de slujbă și își dă aerul cu o brestemă. Dar pe ascuns, pândește mereu atmosfera. Astfel și-a dat seama că oamenii deveniseră indiferenți, apariția ei era ceva pentru care nu mai merita să ridici ochii, nici măcar argații nu se mai se de ea, ci se țineau după Olga și alte fete de felul ei. Purtarea birtașului îi arăta că nu mai e indispensabilă. Povești mereu noi despre Clam, iarăși nu mai putea născoci. Totul are o limită și atunci Frida se decise să întreprindă un lucru nou. Pepi presimțise ceva, dar din păcate nu-i putuse ghici intențiile. Frida se decisese să provoace un scandal, ea, iubita lui Clam, să se arunce în brațele unui oarecare, pe cât posibil în ale celui mai neînsemnat. Avea să facă multă vâlvă, se va vorbi multă vreme despre asta, și, în sfârșit, lumea își va aduce din nou aminte ce înseamnă să fii iubit lui Clam și ce înseamnă să disprețuiești această onoare în veția unei dragoste noi. Greu era de găsit doar omul potrivit care să se preteze acestui joc viclean. Nu putea fi un cunoscut al Fridei, nici măcar unul dintre argați. Acesta ar fi privit-o probabil cu ochi mari și ar fi trecut mai departe, în primul rând n-ar fi luat-o în serios, și chiar ar fi fost imposibil, cu toată abilitatea în vorbe, să răspundești zvonul că Frida a fost asaltată de el, că nu s-a putut apăra și că i-a cedat într-un moment de inconștiință. Cât ar fi fost de acel om de jos, trebuia totuși să fie cineva despre care puteai convinge lumea că în pofida felului său obtuz și lipsit de finețe, Râvnește tocmai la Frida și la nimeni alta și nu nutrește altă dorință mai însemnată decât, Doamne mare, să se însoare cu ea. Dar chiar dacă era un om de rând, pe cât posibil mai de jos decât un argat, mult mai neînsemnat chiar decât un argat, trebuia să fie totuși de așa soi ca fetele să nu-și râde de ea din pricina lui, un om la care și vreo altă fată ar putea găsi ceva atrăgător. Unde să găsești un astfel de om? Orice altă fată l-ar fi căutat probabil o viață întreagă în zadar. Norocul îi aduce Fridei pe arpentor în bit, poate tocmai în seara în care a făurit acest plan. Arpentorul, în fond care sunt gândurile lui ca ce în capul lui? Va ajunge la ceva deosebit? Un post bun, o distinție. Își dorește așa ceva? În acest caz, ar fi trebuit să se apuce de treabă cu totul altfel de la bun început. E un zero, ți-e și milă să examine situația. Iar pe-ntor, fi și asta ceva, deci a învățat ceva. Dar dacă nu știi ce să faci, cu ce știi, e tot nimic. Și pe lângă asta mai are și pretenții. Fără cel mai mic sprijin, formulează pretenții, nu chiar în mod expres. Dar se simte că le are și asta e supărător. Oare știe că până și o fată de serviciu se înjosește dacă vorbește cu el mai multă vreme? Și cu toate pretențiile lui deosebite, ca prins prima seară în cursa cea mai grosolană. Oare nu e rușine? Cu ce l-a cucerit Frida chiar într-atât? Acum ar putea să o mărturisească. Se poate să-i fi plăcut chiar cu adevărat ființa asta slăbănoagă gălbejită? Aș de unde, nici măcar nu s-a uitat bine la ea. Dânsa i-a spus doar atât, că-i iubita lui Clam. Pentru el era încă o noutate și a avut efect, așa că pierdut a fost. Dar pentru ea, firește că nu mai era loc în curtea domnească. A trebuit să plece de acolo. Pepi a mai văzut-o în dimineața plecării. Tot personalul se adunase. Fiecare era curios să vadă spectacolul. Și puterea ei era încă atât de mare, încât lumea o compătimea. Toți, până și dușmanii ei. Așa de bună se dovede de la început socoteala pe care și-o făcuse. Li se părea tuturor de neînțeles că se dăruise unui asemenea om, totul era privit ca o lovitură a soartei, fetișcanele de la bucătărie care armiră firește, fetele din sală, erau inconsolabile. Chiar și Pepe era impresionată. Nici ea nu se putea sustrage emoții, deși atenția îi era atrasă de altceva. O frapase că Frida nu prea era tristă, în fond. Nenorocirea care o lovise era totuși îngrozitoare, și se și prefăcea că e nefericită, dar nu ajungea atât ca să o înșele pe Pepi. Ce dădea, deci, putere? Poate fericirea unei dragoste noi? Era o presupunere ce nu stătea în picioare. Ce o susținea ca să se poată arăta calmă și prietenoasă ca de obicei chiar față de Pepi, care de pe atunci conta ca succesoarea ei? Pepi nu abuzese pe atunci timp să se gândească suficient la asta. Era prea ocupată cu pregătirile în vederea noului post. Avea să-l ia în primire, probabil peste câteva ore, și nu era încă bine coafată. N-avea rochie elegantă, albituri fine, pantofi buni. Toate astea trebuiau procurate în câteva ore. Dacă nu reușeai să te echipezi cum se cade, era mai bine să renunți la situație, căci tot o pierdeai din prima jumătate de oră. Ei bine, reuși în parte. Pentru coafat avea un talent special. Odată o chemase chiar și birtășița să o ajute la pieptănat, era un dar special, avea o mână foarte ușoară, e drept că și părul ei bogat se așează numai decât așa cum îl potrivește și în materie de îmbrăcăminte se găsea o soluție. Cele două colegi ale ei țineau la ea, era și o onoare pentru ele că o fată din grupa lor devine chelnăriță și apoi Pepi avea să fie în situația de a le avantaja mai târziu când va fi ajuns la putere. Una din fete avea mai de mult o stofă scumpă, era comoara ei de multe ori o arătase ca să fie admirată de celelalte, disa probabil să o utilizeze pentru ea într-un fel grandios, dar acum că Pepi avea nevoie de stofă, i-o dărui, ce frumos din partea ei, și ambele fete o ajutaseră cu plăcere la croit și cu sut, și n-ar fi fost mai pline de zel dacă ar fi făcut-o pentru ele însăși. Fusese o muncă veselă care le fericea. deau fiecare pe patul ei, una mai sus decât cealaltă, Coseau cântând și-și treceau pățile terminate sau furniturile, întinzând mâna în sus sau în jos. De câte ore și-amintește, Pepi are o strângere de inimă la gândul că totul fusese zadarnic și că se întoarce la prietenele ei cu mâinile goale. Ce nenorocire și ce ușuratic provocată, mai ales din partea lui ca, ce se mai bucuraseră atunci de rochie. Părea o garanție a succesului și când mai descopereau un loc șor liber pentru o fundă în plus, li se risipea orice urmă de îndoială. Și nu e așa că e într-adevăr frumoasă rochea. Acum e cam fonată și pătată. Neavând alta, o purtase ziua și noaptea, dar tu se mai cunoaște ce frumoasă e. Nici măcar a furisit aceea de soră a lui Barnabas n-ar fi în stare să facă alta mai bună. Și că se poate strânge sau lărgi în voie, Că e singură rochie, dar modificabilă, e un avantaj deosebit și, de fapt, o invenție a ei. E drept că nu e greu să-și facă rochii, nu vrea să se laude, dar unei fete tinere și sănătoase, orice îi vine bine. A fost mult mai greu până și-a procurat venjerie și pantofi și cu asta a început, de fapt, în succesul. În materia asta, prietenele o ajutară la fel cât putură, dar n-aveau ce face. Albiturile pe care le adună și le târpi erau de calitate proastă și, în loc de cizmulițe cu tocuri, trebuie să se mulțumească cu niște papuci, pe care mai bine i-ai ascunzi decât îi arăți. Lumea o consola pe Pepi, spunându-i că nici Frida nu fusese cine știe ce frumos îmbrăcată, uneori umblase atât de că mușterii preferau să-i servească băieții pivniceri. Era adevărat, dar Frida putea să-și permită să umble așa. câștigase favoruri și vază. Dacă o cucoană se arată și ea odată îmbrăcată murdar și neglijent, e cu atât mai atrăgător lucru, dar una nouă ca pe pi. Afară de asta, Frida nici nu se putea îmbrăca bine, că nu are nicio urmă de gust. Dacă ai o piele gălbuie, n-ai ce face, nu poți să o schimbi, dar nimeni nu te obligă să mai pui și o bluză crem foarte decoltată, încât te dor ochii de atâta galben. Și de n-ar fi fost lipsită de gust, tot era prea zgârcită ca să se îmbrace bine. Strângea tot ce câștiga, nimeni nu știa cu ce scop. La serviciu nu avea nevoie de bani, o scotea la capăt cu minciuni și șmecherii. Acest exemplu, Pepi nu voia și nu putea să-l urmeze, de aceea era îndreptățită să se dichisească spre a se pune în valoare, mai ales la început. Dacă pentru acest scop ar fi dispus de mai multe mijloace, ar fi rămas învingătoare cu toate și reticurile fridei și cu toată neghiobia lui K. Fiindcă începuse bine... Cele câteva cunoștințe și atribuții necesare le aflase mai înainte. Abia se apucase de treabă că se și adaptase. Nimeni nu simțea lipsa Fridei. Abia a doua zi au întrebat câțiva mușterii unde a dispărut. Dar Pepi nu făcuse nicio greșeală. Bitașul era mulțumit. În prima zi fusese mereu prezent, de teamă, pe urmă abia mai apărea din când în când, în cele din urmă îi încredințase totul și casa de bani, care era în regulă. Intrările erau chiar ceva mai mari decât pe vremea Fridei. Introduse inovații, Frida îi supraveghea și pe argați, cel puțin în parte, mai ales când o observa cineva, făcând asta nu din sârguință, ci din zgârcenie, din instinct de dominație, din teama de a ceda cuiva ceva din prerogativele ei. Pepe, pe, în schimb, încredință supravegherea lor băieților pivniceri, mult mai potriviți pentru această muncă. Astfel îi rămânea mai mult timp pentru camerele domnilor, mușterii fură serviți mai prompt și cu toate astea își mai permitea să schimbe și o vorbă două cu fiecare, nu ca Frida, care pretindea să se rezerve în întregime lui Clam și privea fiecare vorbă, fiecare încercare de apropiere din partea oricui, ca o ofensă adusă lui Clam. Sigur că asta era și o tactică inteligentă, fiindcă astfel părea o favare nemaipomenită, dacă permitea cuiva să se apropie de ea. Pepe, în schimb, detesta asemenea artificii și ele nici nu sunt aplicabile de la început. Era prietenoasă cu fiecare și fiecare o răsplătea prin amabilitate. Toți se bucurau vizibil de schimbare. Când domnii surmenați își permit în sfârșit să stea câteva vreme la o bere, îi poți transforma de-a dreptul printr-o privire, o vorbă, un gest. Cu atâta plăcere își treceau mâinile prin buclele lui Pepi, încât era nevoită să-și facă pieptănătura de zece ori pe zi, poate. Atracției acestor bucle și funde nu-i rezista nimeni, nici chiar acest ca, altădată atât de absent. Așa trecură în zbor câteva zile agitate, pline de muncă, dar încoronate de succes. De n-ar fi trecut atât de repede, de n-ar fi fost așa de puține la număr. Patru zile e prea puțin, chiar dacă te străduiești până la epuizare. Poate cu a cincea zi ar fi fost de ajuns, dar cu a patra numai nu. Își câștigase cei drept binevoitori și prieteni în acele patru zile și dacă ar fi să se încreadă în toate privirile, s-ar chema că îmi nota într-o mare de sentimente prietenești când sosea cu halbele de bere. Un copis cu numele de Bartmair vine bun după ea, i-a dăruit un înțișor și un mic medalion cu poza lui înăuntru, ceea ce e de fapt o obrăznicie. S-au mai întâmplat și altele, dar nu fuseseră totuși decât patru zile mari și late, în care, dacă Pepi își dădea osteneala, Frida putea fi uitată aproape, dar nu cu totul. Și ar fi fost uitată de-a poate chiar mai repede, dacă n-ar fi avut grijă să rămână subiectul de conversație al oamenilor, prin scandalul pe care l-a provocat. Datorită acestuia, reprezenta ceva nou, lumea ținea să o revadă numai din curiozitate, datorită lui ca Total lipsită de interes, sub orice alt raport, persoana ei, de care se prictisiseră până la saturație, câștigase un farmec nou pentru ei.